mistä se tulee, niin on todella vaikea antaa palautetta. Koska me yritetään aina antaa kyllä palautetta kaikista demoista, mitä saadaan. Mutta ne yhteystiedot on tärkeitä. No niin jutteli Jaska Äänolotia. Tässä musiikkia tuolta äsken mainitulta Exogenic Recordsin ensimmäisestä julkaisulta kolme vuoden takaa. GAD-albumillaan Apollo 3D. Tähän asti julkaisujen mukaista materiaalia vai tuleeko sieltä joskus jotain ihan muuta, jota voidaan jopa harkita, että ei, jospa vielä tuommoista? Kyllä se tulee todella vaihtelevaa materiaalia, että tulee joskus semmoista, mitä, mikä ei ole yhtään elektronista, saattaa tulla rokkiakin ja, ja ihan mitä vaan on, on periaatteessa tullut, että... että ö... Internetissä on varmaan jotain levyyhtiölistoja, mistä ihmiset poimi nämä osoitteet ja lähettää. Mutta sitten mut sit jotkut myös lähettää ensin jotain sähköpostia ja kysyy, että meillä olisi tämän, tyylistä, tämän ja tämän tyylistä musiikkia, että kiinnostaako teitä. Ja, ja meitä kyllä aina kiinnostaa, että ollaan myös yritetty, että, että ei... ei tota, jähmetyttäisi mihinkään tiettyyn genereen vaan että olisi tämä koko elektronisen tanssimusikin skaala niin kuin, kyllä kiinnostaa meitä, että, että se on siitä se lokeroiminen ei ole meidän mielestä niin tärkeää. Mutta kuitenkin päätarkoitus on pysyä suomalaisessa ja elektronisessa musiikissa. Kyllä se on päätarkoitus jo, vaikka me ollaan jo siitäkin vähän Vähän tota, ö, menty ohi tai hairahdettu, kun ö, tällä Fusion Confusion-levyllä on, on yksi tanskalainen bändi mukana. Mutta se on, on se päätarkoitus, että suomalaista konemusiikkia julkaistaan. Ja emme nyt sulje pois myös mitä muita maitakaan, että, että se on siitä musiikista... Siitä lähdetään, että onko se hyvää, niin, niin kyllähän sitä aina voi julkaista. Mutta tietysti on helpompi myös tehdä työtä artistien kanssa, jos ne on samassa maassa ja, ja puhuu samaa kieltä ja niin poispäin, niin se helpottaa työntekoa. Entä ulkomaan yhteyksiä, jos ajattelee noin muuten levyyhtiön kannalta, niin onko internetistä näistä mitään konkreettista hyötyä? Kyllä, on todella paljon. Et, et, se on kyllä suurin osa, miten mä kommunikoin ihmisten kanssa ulkomailla on just nimenomaan sähköpostin välityksellä ja sieltä löytyy myös yhteistyökumppaneita ja yleensä se ensimmäinen niin yhteydenotto tapahtuu just sähköpostitse ja sitten ehkä soittaa myöhemmin tai ja lähettää levyä ja, ja niin poispäin, että, että paljon, paljon kyllä siitä on kyllä todella konkreettista hyötyä. Miten nämä tämmöiset yhteydenotot ulkomaille menee? Eli oletetaan, että te sitten sähköpostia ja sitten sä lähetät levyn. Niin mitä yleensä tapahtuu? Onko yleensä niin, että sieltä ei tule mitään vastausta vai onko useimmin niin, että sieltä tulee vastaus, että jees? Kyllä sieltä tulee vastausta usein ja sitten myös sitä, että... Otan usein yhteyttä muihin pieniin levyyhtiöihin ja vaihdetaan musiikkia keskenämme. Ja sille ihan vain mielenkiinnosta, että, että saa kuunnella uutta musiikkia ja, ja niin pois sitten luo yhteyksiä. Että, että kyllä ihmiset yleensä vastaa. Et sehän on sit, tietysti jos mitä isompi yritys, niin sitä harvemmin se vastaus tulee. Mutta, mutta tota, yleensä kyllä ihmiset on, on ihan innoissaan ja, ja kiinnostuneita. Että. Sorry, Brother States, Exogenic Recordsin kokoelma-albumilla eli tuploseideellä nimeltä Fusion Confusion. Ja tällä kokoelmalla esiintyy kaikkiaan 24 eri esittäjää, joista hyvin moni on levyllä ensimmäistä kertaa. Mukana ovat jo mainittuja lisäksi esimerkiksi Slow Motion Airlines, Praktika, Reuna, Banzai Republic, Pelinpala, James Reipas, Texas Faggot ja Midi Liitto. Oman täyspitkän albumissa ovat eksogenikille tehneet sekä Gad että Mac Mavis, jonka muualla julkaisemutotta keikka materiaaleja kuunneltikin tuossa kolme viikkoa sitten. Kokoelma Bliss Point esittelee eksogenikin artisteja yhden CD-lisen verran. Ja tuorein exogenic julkaisu on tuo äsken mainittu Fusion Confusion, jonka synty historiaa Jaska RNOT tässä vähän kertoo. Se lähti siitä, että meillä oli idea, että pitäisi tehdä tuplalevy ja, ja tota, ajateltiin, että siinä voisi toinen levy olla ambienttia ja, ja sitten toinen transea tai, tai menevämpää musiikkia. Mutta sitten niitä demoja rupesi tulemaan ja ne oli vaihtelevaa tyylisuunnasta toiseen tuli ja hyvää musiikkia, niin ajateltiin että tehdään enemmän sellainen että se fusion-levy on tällainen ensimmäinen osa siitä on, on tämmöinen enemmän kokeellinen missä on näitä äh, drum ja dubbiakin ja jonkun verran ja erilaisia näitä kokeellisempia tyylilajeja ja, ja sitten se toinen levy siitä niin on enemmän tämmöinen trans- transepainoitteinen levy. Ja se, sillä se sitten muotoutuu tämmöiseksi, kun se on. Mä kertoi kertoin Exogene perustaja Jaska Ääruut, Ja tässä lisää musiikkia tuolta mainitulta kokoelmalta Fusion Confusion. Tämä on Maha Ketamaja, Sheep Flock Road Block. Että siitä ei ole epäilystä, mutta tietysti kun aloittaa tota, ihan nollasta, kun mä aloitin tämän firman, niin en tiennyt mitään musiikkibisneksestä ja niin poispäin, niin tekee virheitä oppii kantapään kautta asioita. Ja, ja myös se, että, että kun ei ole katalogia, eli aikaisempia julkaisuja, niin on, on hyvin vaikea saada jakelijat kiinnostuneeksi, koska ne ei halua ottaa riskejä, niin ne ei halua tilata suuria määriä, vaan yhtä levyä, vaan haluaa mieluummin niin kuin tilata pienempiä määriä monia levyjä. Että, että siinä on kyllä kova työ rakentaa ihan alusta tämmöinen... Labeli. No nyt Exogenikilla on jo puolisen tusinaa julkaisua, no. eli siinä on jo jonkinnäköistä kattavuutta. Onko kiinnostus tällä hetkellä suurempi kuin silloin alussa? Kyllä joo, selvästi. Ensin pyöritin tätä levyyhtiötä enemmän sille harrastuspohjaisesti niin opiskelujen ohella, että, että meiltä on tullut tähän asti... Suunnilleen yksi julkaisu per vuosi, mutta sitä julkaisutahtia on myös tarkoitus nyt tihentää. Ja, mutta kyllä sen huomaa heti, että kun ottaa yhteyttä johonkin, niin ne näkee, että, okay, että tämä on toiminut vuodesta 1996, että tämä on jatkuvaa tämä toiminta. Niin se tietysti lisää sitä kiinnostusta ja se me ollaan kyllä huomattu. Löytyykö tuolta maailmalta, sun kokemuksen mukaan, paljon samanlaisia ja samantyyppisiä, samankokoisia levyfirmoja kuin mitä Dexogenit Kyllä niitä löytyy ja enemmän tulee koko ajan. Että Mä luulen, että yksi osa syy siihen voi olla se just, että niin moni tekee nykyään tätä konemusiikkia ja se vaan lisääntyy, koska laitteet halpenee ja ja, ja sitten kun on tehnyt sitä musiikkia jonkun aikaa ja huomaa, että ihmiset ehkä tykkää siitä, niin se on sitten luonnollinen askel, seuraava askel, että no mutta <laughs> tehdään levy ja, ja katsotaan, jos ihmiset jopa ostaisi sitä. Että et kyllä niitä on paljonkin tyylisiä että, että se on mukavaa kyllä. Sille voi vaihtaa myös niiden kanssa ö, kokemuksia ja, ja niin poispäin. Se just kiinnostaa tässä musiikissa eniten on, on se, että se koko ajan kehittyy ja, ja muodostuu uusia tyylilajeja ja, ja sitten just otetaan uusia vaikutteita jostain muualta ja, ja sitten syntyy joku uusi asia ja sitten se ehkä jähmetty vähän paikalleen, mutta sitten siitä tulee taas, jatkuu taas joku uusi, tai kehittyy joku uusi että et se, se on kyllä todella kiinnostava, että se koko ajan elää elää musiikki. Miltä näyttää eksogenikin tulevaisuus? Ö, no, meillä on nyt suunnitteilla kolme sinkku julkaisua nyt tässä vielä tämän vuoden aikana, toivottavasti, jos aikataulut pitää, ja, ja tuota sitten on, ollaan suunniteltu myös tämmöisiä klubi-iltoja Helsinkiin ja myös Tampereelle ollaan suunniteltu, että järjestettäisiin bailuja. Ja sitten on myös tämmöinen albumi, CD-albumi tulossa, että, että kyllä on kovasti julkaisuja suunnitteilla ja... ja Niistä sitten varmaan lisää myöhemmässä vaiheessa. Groove, groove, and groove with the outline here. And now there's a of a fly screen. Stanlia Long Drumma tuottaa koneemusiikkia esittelevältä kokoelmalta Fusion Confusionia. Haastateltavana tuossa edellä oli Exogenic Recordsin Jaska Äärrö. Kuuntelet Mafiaa. Siinä suomalainen haitari trio nimeltä Trio Fratresia Kraftwerkin The Model albumilla Ag Lab.